välkomna till världshistorien, del 12, Rom som stormakt. Ja, hur såg egentligen romsarmé ut då? Ja, ifrån början, ungefär 750 år före Kristus till 100 år före Kristus, så bestod Rom, Roms av frivilliga som inkallades vid behov, som helt enkelt fick ta del av krigsbytet om det gick bra. Och den kunde se väldigt blandad ut. Oftast så bestod en trupp av tre stycken ledkrigare, ledkrig varav många hade sköldar och spjut. Men armén skulle bli mycket starkare och mycket bättre. Och det var egentligen general Marius som ändrade på allt det här. Och det här gjorde han de ungefär cirka 100 år före Kristus, för då var Rom attackerat av två enorma tyska stammar. Alltså vi snackar nu nästan miljoner folk som försökte tränga in genom Galgen och hotade att attackera just själva staden Rom. Och det här gjorde då att eh, Rom var tvungen att bygga upp en väldigt stark armé. Och det var ju den här general Marius då som fick eh, jobbet så att säga. Och han valde att ta bort de här tre leden med folk med spjut och sådär. Och istället skapa legioner. Och nu gjorde han att de fick inte längre vara frivilliga utan han gav dem istället betalt. Och att han trodde att de på så vis, på så vis då skulle vara mer lojala så att säga. Eh, han gav också soldaterna korta svärd och stora skulder, Därför att i krig så spjut är inte alltid det bästa. Det är bra att kunna kombinera spjut med ett kort svärd. Därför att om man behöver då gå i närstrid så är svärd mycket mer effektivt. Han bytte också ut skorna som de tidigare haft mot sandaler, eftersom han springer mycket bättre i sandaler, vilket skulle göra trupperna snabbare. Han gjorde egentligen också om spjuten, för som du såg tidigare så var spjutet ett vanligt spjut. Men det här spjutet är lite omgjort med en stark metallspets längst upp, vilket gör att man kan kasta spjutet betydligt längre och det gör betydligt ondare. Det kan till och med penetrera sköldar. Han ändrade också formationen i armén. Så att de var liksom inte längre tre stycken led med några krigar utan nu var det kohorter heter det och du se ungefär ut som på bilden här. Enormt stark formation. Och det här gjorde att Romsarmyn var mycket mer effektiv. Han gjorde också örnen till symbol som ni kan se här på bilden. För tidigare så hade inte romarna haft någon särskild symbol. Men han tyckte att om man gav dem en symbol så skulle de kunna se den som oövervinnlig. Och det skulle göra armén mer lojal. Han gav också alla soldater en väldigt lång träning. Och gjorde soldaterna mer disciplinerade än tidigare. Tidigare så hade man bara kastat in frivilliga och sagt här får vi ett och skuld att attackera. Nu lärde man dem hur de skulle slåss och hur de skulle samarbeta. Vilket gjorde armen mycket mer effektiv. Och det absolut bästa vapnet som armén hade var att också, eh, man lärde soldaterna att bygga fort, som ni kan se på bilden, med olika torn och pinnar och så vidare. Dessutom med pålar och småfäller överallt. Och de här forten kunde byggas upp på bara två timmar och de var enormt effektiva. Alltså romarna kunde krossa vilken armé som helst med de här typerna av fort, därför att man, de var nästan ogenträngliga så att säga. Och det, det som hände då var att Rom lyckades faktiskt besegra de här två stammarna som kom, trots att de var nästan eh, tio gånger fler. Men tack vare att man hade en så disciplinerad armé så lyckades man med det. Och den här armén skulle Rom utnyttja så, och vad heter, använda för att bli liksom stormakten i världen. Den som tog över efter ett tag då, Rom, hade, har ju alltid haft olika sådana människor som har styrt. Eh, olika typer av kejsare och så vidare. Och vad heter det? Men eh, det har oftast varit väldigt starkt politiskt spel i Rom. Så de här kejsarna har blivit mördade, förgiftade, strypta, De har begått självmord, de har fängslats. Alltså Rom har haft otroligt många människor som har styrt kejsare som har dött på olika sätt och vis. Eh, de allra kändaste är Julius Caesar, Augustus, eh, den galna kejsaren Nero. Skulle jag tippa på eh, och Vi kommer nu till Julius Caesar som fanns ungefär 60 år före Kristus. Och ifrån början så styrde han Rom tillsammans med två stycken andra. Man delade liksom på makten. Och Caesar han var i alla fall en enormt skicklig general och han vann många stora krig i Galgen. Det som idag är Frankrike då, och besegrade många galler. Eh, här på bilden så ser ni den galliska kungen eh, som är besegrad. Hon kastar sitt spjut på backen och han böjer där och knä, knäböjer för Caesar då, som har besegrat honom. Och de här krigen gjorde att Caesar var enormt rik. Och det här gjorde också att han kunde ge väldigt mycket pengar till folket. Han fick så mycket pengar från de här krigerna i Gallien och så vidare att... Han började ses som ett alldeles för stort hot av de andra som styrde våningen. De delade alla tre på makten. Och det här gjorde att de försökte få bort Cesar innan han blev för mäktig. Men Cesar vann faktiskt. Och just det avgörande slaget är lite roligt därför att den som man mötte, som var Pompej Magnus, han var den som man trodde skulle vinna. Därför att han hade en betydligt större armé. Men det som hände var att Cesars soldater, när de vart tillbaka trängda så eh, stod de emot en klippa vilket gjorde att om de gick längre bak så skulle de dö det här gjorde att de slogs mycket mycket hårdare och mycket mer modigare och tapprare än vad Pompej Magnus gjorde för de kunde ju fly om det gick dåligt och det här gjorde faktiskt att Cesar var och han var en sorts diktator men jag skulle egentligen inte ens vilja kalla han en diktator eftersom han var faktiskt inte så hård mot folket som man tror att han var han såg bland annat till att folket inte är beskattade så hårt, så att de inte fick betala så mycket skatt. Och han försökte också få in galler och andra folkslag i senaten, så att de fick bestämma lite grann. Det här ledde till slut till att eh, Caesar faktiskt var mördad av eh, ett gäng adelsmän. Då. sådana som bestämde i rum kan man säga, så som Brutus som gav den första staten. Eftersom de, ja, Caesar han ville ju att fler än roms adel då skulle få makt och rikedom och få chans att bestämma och sådär. Men det ville ju inte de såklart. Så de kniv, knivhuggade typ 30 gånger. Så han förblödde där inne på senatgolvet och dog. Den som tog över efter honom, det var Gaius Octavius, också kallad Augustus. Eh, och var brorsson tror jag eller något sånt där till Caesar. Och han skapade faktiskt ett väldigt stabilt Rom med 50 år av fred. Handeln började blomstra. Och det här gjorde att senaten gjorde honom då till kejsar och dapdomon från att han kallas Octavius till Augustus. Då. Och han gjorde också om Rom till ett sorts imperium. Och det var ungefär på den här tiden som Rom var som störst. Inte riktigt men ett tag efter. Och så här stora var Rom när han var som allra störst. Och det är ett enormt rike. Ni ser Spanien, Frankrike, Italien, Grekland, alla de här små Bulgarien och så vidare. Till och med delar av Tyskland, Österrike, England har de tagit, hela Turkiet, Egypten, Marocko, alltså enormt stort rike. Man hade liksom Medelhavet som sin egen sjö. Och man byggde också enormt mycket vägar till alla de här eravrade länderna. Och därför brukar man säga ett ordspråk som går alla vägar leder till Rom. Därför att på den tiden så ledde alla vägar till rum för att alla vägar kom därifrån. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon och att ni fortsätter kolla. Ha det bra så länge. Hej!